ili weze kutulisha neno la Mwenyezi Mungu. Nathandi sana mtumishi wa Mungu, ee, na kupata sawa sawa na ninashukuru kwa ajili ya nafasi hii huku nikiwakaribisha wasikilizaji wetu kila mahali wako katika injili hii wa Mungu ili tuweze kuungana pamoja katika kuendeleza hili neno maana lenyewe litasimama daima dawama na ninachukua nafasi hii ikiwa ni siku ya jumatatu nikiwakaribisha pote pote pale mnapotegia sauti hii ya radio abaguzi global radio ikiwatangazia kutoka huku sehemu za washington walechea neno na hivyo ningependa tumkaribishe Mungu mwenyewe ili aendelee kuwa pamoja nasi na asani sana Duku Ampili kwa ajili ya makaribisho na hivyo tuombe kwa pamoja tuombe Baba wetu na Mungu wetu muumbaji wa mbingu inchi bahari na chemichemi chemi za maji wewe unaoishi mahali patakatifu kwa patakatifu huko biguni tuna wingi wa shukrani kwa ajili ya ulinzi wako mwema katika weekend hiyo ambaye imepita nyuma yetu umeturuhusu kuweza kuona siku hii nyingine ambaye haijawahi kuonekana na watu wengine. Hivyo tunakukaribisha kwa njia pekee katika kipindi uh, hiki cha Neno lako Kupitia kwa hii radio yetu ya Baguzi Global Radio. Tunakuomba ili ukaifanikishe katika mafanikio ya kulifanikisha Neno lako. Mimi na wami kama mtumishi wako. Naombea wote wanaotegea sauti hii kupitia kwa hii radio. Kote kote wakiwa ni South Africa, wakiwa ni Israel, wakiwa ni kule East, wakiwa ni Africa, wakiwa popote pale Amerika, hapa hata katika Washington. Texas, kila mahali naomba kwa kila nyumba ambayo imewakilishwa katika kusikiliza neno hii leo ukawabariki kwa njia ya pekee uka na ukaweze kukutana na mahitaji ya kila mmoja wetu hudumie kwa njia ya roho wako mtakatifu e eh Bwana nami ukanitumie kama chombo mapenzi yako yafanyike tunapoanza hadi tamasha katika jina la Yesu tumeomba Amen basi wapendwa tunapoendelea na neno hasa tukiwa katika kitabu hiki cha mwanzo tunaona ya kwamba tumewadia tumefika mahali ambaye tuliona bonde la Jordan ambaye ilikuwa ni kule katika Sodom na Gomora ambaye ilikuwa inalinganishwa na bustani ya Edeni na kulikuwa na kila kitu miti ya olive oil na miti aina mbali, mbali na vyakula na mboga kila kitu ilikuwa ni safi na ilikuwa ina utajiri wa hali mwingi na ma wa wa, wa watenda kazi ama wabiashara wote walikuwa wanafanya kazi pa wanapitia pale na hivyo ilionekana kila mwaka ilikuwa na mafanikio ya hali ya juu na hivyo ikaweza kuwa pia na nasa, zimeweza kujaa mahali pale na Mungu akasikitika akasema dhambi iliyotendeka mahali pale ilikuwa ni kubwa kiasi ya kwamba akaona aweze kuliondolea hili bonde Anasema uovu wao ulikuwa hawajali maskini walikuwa wao ni kula na kunywa na ubinafsi na kufanikiwa ndiyo kitu waliokuwa na stand wanaotenda wakajivuna na kufanya machukizo mbele ya Mungu na Mungu akawaondoa alipoona ni vyema nina hii tunaona watu wanata, wanatamani sana mambo ya utajiri na diyo, tunaona ya kwamba Utajiri ule unawafunga macho wasiweze kuona nuru na hivyo hata Mungu anapowat anapowatembelea haaoni. Na shetani nao wanapoona watu wametulia na kula na kunywa bila kuwa na tumaini, anawakuta na kuwaingiza katika anaza za ulimwengu. Hawa watu wa Sodoma hata kama walikuwa wanachelelezo cha watu wa wakati wa Nuhu, hawakuweza kumcha Mungu, waliendelea kufanya kile walitotamani kufanya. Hata kama walijua hazira za Mungu zinapowaka jinsi yanavyofanya hawakushuurika na ndipo tunaona wakati Sodoma ilipokuwa inaendelea mitumishi wa Mungu Lot alipoenda pale uovu haikuwa umejaa kikombe umefulika lakini ndipo tunaona ya kwamba pia Ibrahim alipokuwa anaishi milimani walikuwa wanamfahamu maana wao walipewa mateka naye kaweza kuwaokomboa kom, kuwa na wakati ya Sadek ya kwamba mtumishi wa Mungu Ibrahimu ni, mtu, ni mtumishi wa Mungu na wakajua ya kwamba alifanikishwa na Mungu kuwakomboa tena wakaona ile hali ya unyenyekevu na hali ya kujo, kutojipenda ilionyeshwa na Ibrahimu kwa kutochukua mali zao na sasa wao wakaona hiyo ni ufusi tu na ndipo basi Mungu walipotuma malaika waliweza kufika pale na watu kwa sababu hawakuwa na ile design ya redesign mambo ya ya kiroho wakataka kuabudu malaika na Mungu akaweza kuokoa roti na nyumba yake isipokuwa mke wake aliweza kuangalia nyuma na akaweza kuwa nguzo ya chumbi Tunapoangalia katika mwanzo Biblia inasema ya kwamba ya kwamba wakati sasa hapa imewadia kuondoka hapa ili mweze kujiokoa. Na ndipo tunaona ya kwamba alipoambiwa hamiye milima alianza kutafuta mahali angejiokoa yeye mwenyewe akaonyesha mji ambayo ulikuwa uangamizwe na akaambia basi hapo ikiwa ni ni hapo unataka kwenda aenda na, na hii mji tunaitwa inaitwa bera iliyo itoe zoa baadaye na hata baadaye hata kama ilikuwa ina uovu ule ikaokolewa lakini mwishowe Mungu aliumangamiza hivyo hivyo na dipo basi watu watatu teke yake hiyo walioweza kuokolewa katika Sodoma na Gomora sasa tunapoangalia Mungu vile alivyo mwenye huruma ninataka tuendelee na mpango huu wa, wa ukombozi na ndipo tuweze kujua vile navyo hata kuwakalibisha watu manake wakati mwingine tunaweza karibisha maraika wanapokuja kuharibu na wakati Na Ndipo basi tunaona Sodomu kweli roti kwa sababu ya kumkubalia maraika wa Mungu na kuwakaribisha aliyotaka kuwaokoa maana alikuwa najua uovu uliokuwa pale. Wakawa sasa ndiyo watakao muokoa. Katika sehemu ya pili ya sura huu nataka uiangalie ukiweza kujua ya kwamba inakuzungumzia wewe binafsi katika kizazi hiki na ulimwengu wa jumla. Jahidi muamini kwa anapo tuangalia sisi tulioko katika wakati huu wa mwisho. Anasema nini? <clears throat> Anasema hivi Nina neno juu yako wewe, ni mimi na wewe tunazungumziwa. Nina neno juu yako. ya kwamba umeacha utendo wako wa kwanza. basi kumbuka ni wapi ulioanguka? Ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza lakini usifofanya hivyo, nitakuja kwangu na nitaondoa kidana kinara cha, changu mahali pake na utabaki kizani Iyo ni kitabu cha ja ufunuo wa Yohana 2 aya ya nne na ya tano Yesu huwa anaangalia juu ya nehema na rehema zake na msamaha na ambaye inammsukuma kuweza kuwasaidia watu wa ulimwengu huu lakini watu wa ulimwengu huu hawa hawana shukrani na hawezi kumrudi na na, na, na, na, na kumtoroka Mungu anaendelea kusema nirudieni e jameni maana katika miale iliyowaka na kuangamiza Sodoma na Gomora Imekuwa kuwa ni kwetu watu wa Sodoma na Gomora walikuwa na chelelezo cha wakati wa Garika lakini hata kama waliona na walifahamu asira za Mungu vile zinavyofika na zinavyotenda Hawakujali Waliendelea kufanya kama vile walivyostaka wao wenyewe Hivyo naye Mungu katika kizazi cheti anaangalia dunia yetu Yesu na anashangaa za tawakati wa Galika Tuna chelelezo cha wakati wa Sodoma na Gomora na sisi tumefikia dhambi yetu inakaribia kujaza kikombe na adila ya Mungu itamwagwa katika dunia hii lakini kabla haijawaweza kumwagwa Mungu bado huruma zake zinamsukuma anaitana kwetu anasema kutokea siku za, za wa zamba za baba zeni Mmegeuka upande kabisa. Mume maagizo yangu asema bwana wala sika kabisa. Vivyo anaitana kwa huruma akisema <clears throat> nirudieni mimi kizazi iki nami nitawarudia nyinyi Hivyo ndivyo bwana anavyosema. Na ukumbuke ya kwamba hiyo ni kitabu cha ki, verse seven Anasema ni mturudie. <clears throat> Lakini watu wanapokataa kusikiliza sauti ya Mungu, ya Mungu, anapowaita kwa huruma na kwa neema, Mungu anawaacha wakae gizani. Na inakuwa sasa neema yake imekataliwa naye Mungu anasema kwa watu wa namna hii wanaposikia maagizo ya Bwana wanaposikia mwito wa Bwana Mungu anaendelea kuwa kwa sukuma katika ile hali ya kutubu na kumrudia na anapoona wamekataa anawaacha na huruma zake basi kwa sababu zimekataliwa Mungu anasema hii wamejiunga na hali ya kuabudu sanamu unapoangalia kitabu cha Hosea hiyo Hosea 17 Anasema wamenikataa wamejiunga na sanamu basi mwache. Hiyo ni maneno aliyozungumza akimlinganisha Israel aliyeasi asi kutoka kwa wale wana wa Israeli 12 Akasi kabisa akabudu sanamu ndipo unaona anasema Ifraim wali alijiunganisha na sanamu Mungu anasema mwache. Hiyo na na mimi tunapofikia sauti ya Bwana, tunapoona viielezo vilivyokuwa mbele yetu, tunapoona mambo kama ya Sodoma na Gomora, bado tunaendelea kutenda dhambi. Kuna mahali itakapofika. Mungu aseme enough is yes, enough hivyo ndivyo Hosea 4:17 inavyosema atasema muacheni amejiunganisha na sanamu Ngependa tunapofikiriza ujumbe huu ujue ya kwamba sasa Mungu anakuzungumzia akikuonyesha kielelezo cha Sodoma na Gomora vile tulivyoona ilivyoangamia na vile watu walivyoweza kuhurumiwa na Mungu paka Mungu mwenyewe akashuka na akatuma malaika hata Yesu akiwa na malaika haa na malaika walipofika pale kitendo waliokuwa wanataka kutendewa na hawa wanaume na na, na na vijana Kikajasa kikombe cha anaza zao na usiku ule ule ikawa hakuna kurudi nyuma Ipo unaona ya kwamba wakati sisi tunapokataa hiyo nafasi ya huruma za Mungu angalia jinsi nami zako zinavyoendelea kuandikwa katika kitabu cha biguni wanake binguni kuna akaunti ya kila mmoja na Mungu anaita watu wote Johni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na dhambi zito. hadi djapo kwa dhambi zenyu ni nyekudu kama damu nitawasamehe lakini unapoendelea kujaza kikombe chako cha uovu kule binguuni kitakapofulika Unaona hukumu inatolewa kuna nafasi ya waKristo kuweza kujiangalia sana. Maanae waKristo duniani ni wengi sana. Na ukitaka kujua hivyo ukilinganisha na nchi ya Kenya ambaye ninaielewa vizuri. Kuna waKristo wanaoitwa waKristo ya pomba 80% ya wananchi wa Kenya ni waKristo. Na katika Ukristo ule kuna Ukristo unaoitwa Ukristo ni badia watu ambao wameitwa kwa jina la Yesu lakini hawaishi maisha ya Ukristo Nema za Mungu zinaendelea kuwekwa kwa ulimwengu na Wakenya wameendelea pia kupewa nafasi hii katika Ukristo wao huo na kikombe cha rehema cha Mungu kinaendelea kumiminwa pale ili mtu ajihoji na ajipime katika maandiko maana ni katika neno tulitakalo simama ndipo watu watakao hukumiwa kupitia kwa hili hili neno neno linaendelea kupitia kwa kwa Abavuzi global radio inatangaza kila mahali watu wanasikia ukweli hata hawajawahi kuhusikia hapo mbeleni. na labda hawatausikia tena lakini mioyo yetu inapoendelea kuwa mgumu neema ya Mungu itakapoweza kufungwa hakutakuwa na kusikia ukweli huu tena ipo watu leo wanafundisha wanakataa wanakataa neno la Mungu na wanaendelea kufuata mapokeo ya wanadamu. Sheria za Mungu zinaendelea kukanyagwa chini. Watu wakiendelea kusoma maandiko na kuyapotosa. wakisema ya kwamba hatuko chini ya sheria. Nusu ukweli na nusu uongo inakuwa ni uongo. Ndiyo, Biblia inafundisha vizuri sana. We are not under the law. Lakini how are we not under the law? Because kwa sababu sisi tusio chini ya sheria, hatuwezi kuivunja sheria. Wakati wa wote unapovunja sheria, basi unakuwa chini ya sheria, maana sheria inakuhukumu. Niko Paulo wanauliza hivi. Si, kwa sababu sasa ya hatuko chini ya sheria nikusema ya kwamba tuendelee kuvunja sheria anakataa anasema acha bali na hiyo tunaipia sheria nguvu Ni kwa sababu ya imani tuvunje vunje sheria anasema hapana kwa sababu ya imani tunaendelea kutia sheria nguvu kwa hiyo kuwa chini ya sheria ni uvunjaji wa sheria. Na shetani amevotosa watu wengi sana, manake tunasema hatuko chini ya sheria while we are under the law. Tuko chini ya sheria lakini tunasema hatuko chini ya sheria. Kama hausahi kuwa chini ya sheria, you don't need to break the law, haustahili kuvunja sheria. Manake ukivunja sheria hata kama ni ya msingi ile unaokaa, unapona polisi Unaanza wasiwasi wasi kwa sababu you are under the law uko chini ya sheria lakini ikiwa hujavunja sheria yoyote hata wa polisi wakija na na hiyo 911 inalia We una wasiwasi hujavunja wasi, sheria lakini ukiwa umevunja yapo ya sheria za nchi utakuwa na wasiwasi ndipo wasi. neno linasema dunia imeendelea kukanyagia sheria za Mungu chini na hasa hii ni yenyu wa Kristo ya kwamba unaposema wewe ni Christian and unaendelea kukanyaga moja wa sheria za Mungu ni kwamba you are under the law. Lakini you want to be above the law tunza sheria zote za Mungu. Ya kwamba mbili 2 aya ya inasema yakwamba ijapokuwa umevunja sehemu tu moja ya hizo sheria umevunja zote na wanaendelea kuvunja sheria za Mungu na kufundisha mapokeo ya wanadamu katika kitabu cha Mathayo 15 aya Anasema nao wananiagudu bule wakifundisha mafundisho ambaye ni maagizo ya wanadamu Kwa hivyo unaona uovu umeendelea ku, kuongezeka katika dunia hii lakini sio uovu ule wa kukataa biblia lakini ni uovu ambaye unakuwa na ukristo ambaye ni baadia watu wanaokubali biblia lakini ni kama wameikataa kwa sababu wanachukua nafasi sehemu fulani ya biblia na sehemu nyingine ni wanaikata. Hii ndio ninashukuru hiki cha neno, maana neno linasema, litasimama, kitabu cha Timotheo wa 2:3 aya 16 inasema kila neno lenye funzi ya Mungu linafaa kwa kuwafundisha watu, kwa kuonyesha makosa yao, kwa kuwaonya na kuwasimamisha watende kazi lisilo jema. Ndivyo Yesu akasema ya kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora anasema kama ilivyokuwa wakati wa Roti hivyo itakavyokuwa wakati wakuja wa kuja kwa mwana wa Adamu Luka 17:28 pasaka 30 anasema siku za Roti walikuwa wanakunywa na kunywa kula na kunywa wakipanda na kujenga na kuvuna na niko hiyo rutu alipotoka sodoma moto uliweza kuwaka kwa kibiriti na ukangamiza miji ya sodoma na Ngomora anasema hivi hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati mwa ataka atakapofufuliwa tunaambiwa ya kwamba katika sodoma ni sawa na dunia yetu Tunaambiwa katika mambo yanayopitia yanayopita katika ulimwengu imeiva kiasi ya kwamba Mungu anataka kuiangamiza na wanyezambi watakomeshwa mara lakini tunapoendelea kuona mambo haya yanapoendelea kutimiza unabii unapoendelea kutimia uovu unapoendelea nataka nikwambie hukumu za Mungu ziko karibu kumwako katika ulimwengu huu na dunia hii imewekwa akiba kwa ajili ya moto na kibiriti. nae Mungu Yesu mwenyewe akasema maneno haya ya kwamba jiangalieni nyinyi wenyewe ili mioyo yenyu isijaa ikalemewa ika, ika na ulafi na ulevi hata siku ile iweze kuwakuta kwa maana itawakuta ulimwengu mzima hiyo ni kitabu cha Ruku Ruka 21:34-36 Anasema tujiangalie. Tuka, mioyo yetu isije ikalemewa na ulevi na ulavi. na masumbufu ya maisha haya siku hiyo ikatia kama mtego unaosavio kwa kwani hiyo itakavyoadjia ulimwengu mzima na hivyo ikiwa wewe ni Mkristo halisi unastahili kukesha uliangalia neno na ukiomba ili tuweze kuokoka katika wakati huu utakao kuja na kuweza kusimama mbele ya Mwana ondoo ndipo anasema ni kwa njia ya kusoma na kuabudu na kuendelea kuomba Mungu hivyo anavyosema katika kitabu hiyo cha ishirini hiyo na moja haya ya 26 na sita na, na, na kesheni mkiomba ili muweze kuokoka katika haya yatakao ya kuja Kabla ya Sodoma na Gomora wapendwa kuweza kuangamia Mungu alituma ujumbe wake na akawaambia waweze kujiponya lakini wasikae katika ile bonde maana bonde lenyewe lilikuwa liangamizwa hivyo ndivyo hata wanafunzi wa Yesu wakati kabla ya Jerusalem kuangamizwa Yesu aliweza kuwaonya kimbele akawaambia mtakapo na Yerusalemu imezungukwa na jeshi Ujiwe ya kwamba wakati wa kuangamia kwake umewadia na hivyo kila mmoja aweze kutoroka kwenda milimani ili aweze kuponya nafsi yake. Yo luka kitabu cha ruka moja aya 20 na 21. lakini Mji wa Yerusalemu ulikuja ukazungukwa wale waliosoma unabii wa Yesu wakajua sasa ni sasa. Na waliokuwa wapo wapo wako huko katika enchi Uyahudi, wakaambiwa wakimbie katika milimani. Na hivyo Wakristo walikimbilia milimani. Walio kuwa katika mji, wakaambiwa waka waweze kutoka watoke katika huo mji. Walio kuwa mashambani, Yesu akawaambia, msirudi ndani ya mji. Wakristo wote walio kuwa wanafuata maneno haya. Walipoona jeshi hili, na kata ni kuambia hata historia ina rekodi ya pombo wa Kristo hawakuangalia mji wa Yerusalemu kupiangamia 70 AD. Na kwa hivyo haikuwa na haja ya kurudi kuangalia ni nini ni ndani, haikuwa haja ya kuangalia ni nani yuko ndani, ilikuwa ni kuchukua nafasi ya kuponya nafsi ya kila mmoja. Ulikuwa na nafasi ya kutenga uovu waovu na waovu na uovu wao na kuweza kuokoa nafsi na hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati hata wa nawu wale waliojitenga na uovu na zambi za uovu waliingia kwa sabay, sabina. wakati wa roti wale walio kutoka katika mji waliokoa nafsi zao asa wakati wa di distraction ya Yerusalem, hivyo hivyo ndivyo ilivyofanyeka. Na leo Mungu anazungumza kwa sauti kuu, anasema, "Ditkeni na dunia hii, maana inakuja kuangamizwa wapendwa, lakini ni nani atakayeondoka kama roti, aponye nasty yake?" Waliokatalia ndani hata watoto wa rosi. Waliweza wangamia. WaKristo walio ikiwa kuna Wakristo waliokatalea katika Yerusalem. walikata waliangamia. Wali Leo Mungu anasema ni lazima tutoke katika mambo ya dunia hii Tuponye nafsi zetu. Uovu utazidi katika nyakati za Sodoma na Gomora. Ndipo Yohana akaonyeshwa uovu huu ambaye ni ulimwengu tunamoishi, naozungumziwa sisi Yohana alionyeshwa ukilinganishwa na wakati wa Babeli Wakati wa Babeli tuliangalia tukaona watu walikuwa na nia mmoja ya kujenga mnara mkubwa wa Babeli waweze kumdhaki Mungu Katika kizazi tunaoishi kinalinganishwa na uovu wa kudhihaki Mungu Johana kaonecho akaambiwa kwamba, ule mji mkubwa ambaye wana, wafalme wa dunia wanakaa wana, wanazidini wana, wana, wana, naye unalinganishwa na Babeli. Katika kitabu cha Ufunuo kumi aya saba, aya 17 aya inasema na yule mwanamke uliyemuona ni mji la mkuu ambaye wafalme wa nchi, wafanya uzinivu naye na hivyo mungu anaitana kutoka kwa huo mji ama huyo, huyo mwanamke ambaye unalinganishwa na, na mji ule mkuu eh watu wangu tokeni kwangu tokeni kwake ni ufunuo nane haya ya 4 Akasikia sauti Yohana ikisema kutoka biguni, kwa wana wa ulimwengu tunamoishi. Anasema nini? Anasema nikasikia sauti ikisema kwa sauti kwa, ikisema kutoka biguni. tokeni kwa huu mji, tokeni kwa ulimwengu, tokeni kwake eni watu wangu, msije mka katika mapigo yake, wala kushiriki katika dhambi ya ulimwengu huu ndipo basi ni lazima Mungu aweze kuweka raini Katikati ya uovu na waovu na wenye haki Mungu na dunia na wakati kama huu wapendwa hakuna nafasi ya kwanza kuangalia ni nini kilioko duniani ni nini haujafanya hii ni wakati wa kufonya nafsi yako wewe mwenyewe kwa sababu Biblia inasema Hautaweza kutumikia dunia hii na utumikie Mungu. Sababu kitabu cha Mathayo sita aya ya ishirini 24 na nasema hakuna mtu anaoweza kutumikia mabwana wawili. Uwezi kutumikia pesa na utumikie Mungu. Maana utapenda yule na upende huyu na uchukie ule wezi kutumikia Mungu na mali ya ulimwengu huu utapenda mali ya ulimwengu either iwe view Mungu wako ama umpende Mungu wa binguni hakuna mtu atakao tumikia mabwana wawili lazima atachukia mmoja na aweze kushikamana na huyu anaweza kudharao yule na kumtii yule hiyo ni kitabu cha na 6:24 katika sodom na Gomora wa wenyewe walikuwa wanaota ndoto asubuhi na jioni na usiku ndoto za kuwa na mafanikio na kuweza kuendelea na utajiri wa hiyo nao lakini manaika alipokuwa walipokuwa kwa, kwa roti waliambiwa na nini kitabu cha mwanzo tisa aya ni ya saba. wanamwambia roti Walipomtoa roti India mji wakamwambia moja akawaambia akawaambia Iponye nafsi yako usiangalie nyuma wala usisimame katika hili bonde mahali popote Iponye mlimani usije ukaangamia Leo ndivyo Mungu anavyoita watu wake ya kwamba tuondoke katika ulimwengu huu tuponye nazi zetu na tuende katika mlima Mlima ni nini? Mungu ana kanisa lake duniani linaolinganishwa na mlima. Linaitwa kanisa la masalio, linilosalia na ukweli wa Mungu. Kitabu cha Ufunuo mbili aya ya, ya, ya saba Nasema nayo joka itaukaasiria yule mwanamke ambaye lienda kutoa vita na uzao wake uliosalia yani wale washikao amri kumi za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo Mungu anaendelea kuonya na anaendelea kuita watu waweze kuponya nasi zao na hivyo malaika anaendelea kuonya watu wa ulimwengu huu lakini sauti zingine zinasikika kama vile zilivyofikika Sodoma na Gomora ya kwamba msitishwe kuna amani hakuna tatisho ya kwamba msijali mwisho haujafika wanasema ya kwamba kuna amani na kuna maisha na mazuri Mungu inaposema ya kwamba saa imewadia ya kuangamia ya kuangamiza wenye dhambi nao watu wa sehemu ile walikuwa wanasema ya kwamba kuna amani wanadhihaki roti anapoingia hata kwa watoto wake wenyewe wanamdhihaki na katika ile hali ya kutojali wakaendelea kumdhihaki Mungu Mungu hata zihakiwa milele wapendwa Mungu anafika mahali anasema yatosha na imetosha. Neno linasema ya kwamba siku ya Bwana inakuja na ina hasira na itafastia dunia hii kufanya kuwa ukiwa. Isaya 9 anasema siku ya Bwana inakuja siku kali ina ghadhabu na siku kali ya hasira na kadhabu ya Mungu na atafanya dunia hii iwe ukiwa na asaiharibu ili wenye dhambi wasikae ndani yake Mungu anapoangalia dunia vile ilivyosahii na anapoona vile inavyoendelea kumuzihaki na anasema kama vile sodomu ilivyoweza kuwa ndivyo itakavyokuwa dunia hii yetu katika dunia hii itakapokuja angamizo apendwa wa wale watakaopona kutoka dunia hii ni wale tu watakao sema ya kwamba ukweli wa Mungu ndiyo utakao kuwa ngome yao na wanasema ya kwamba na hai Mungu anasema Naamini nitawatunza na nitawatoshereza na nitawapatia ile wokovu wangu ndivyo anavyosema Bwana Mungu Anaendelea kusema yakoba katika kitabu cha Zaburi 91 Anasema yeye aketie katika mahali pa saliri pake yeye aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Na anasema hivi, nitasema Bwana ndiye kibilio langu na ngome yangu. Mungu wangu ambaye nitamtumaini tu yake. Maana yeye atakuokoa na mtego wa muwindaji. Na katika mtauni ina kwa manyoe yake hata kuvunika. chini ya mabaa zake. zapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao. Ni ngao na kigao kwa wale wanaomwamini Bwana siku nyingi anasema nitamsibisha nami nitaonyesha wokovu wangu wasema bwana. Hii ni kitabu cha Zaburi moja aya ya kwanza mpaka aya ya nne na sita Anasema ya kwamba katika niki naujia ulimwengu huu katika shida zinaujia ulimwengu huu maana ulimwengu huu umechoka na umeshindwa kubeba watu wake. Mungu anasema ya kwamba wale watakaojiponya nafsi zao, ni wale watamfanya Yesu kuwa timilio lao, ni wale watakao mchukua Yesu kuwa ndiye ngome yao, ni wale wanao simama katika neno la na Mungu. Naona ya kwamba sisi tunafikiria kwamba nchi hii ni mahali pa kuishi na mahali pa kujificha. Rothi aliangalia katika mji wa Zoa ni mahali ambaye angeweza kujiokoa pale. Lakini Biblia inatuambia hakukaa sana pale. Alipoangalia akaona uovu hata hapo kumbe alikuwa hata sana habari ya mji ule. Akaona uovu uliendelea pale lakini akaondoka na alipoondoka kumbe nao hao askana watu waliokaa na yeye pale watu wazuri waliwekwa ngamishwa gambi za mji huu wazoa na hata alipotoka katika mlima akwenda mlimani walienda na uovu ule dunia hii tunapoiungamisha tunapojiunganisha nayo itatuangukisha madhara ya ugonjwa wa kufisha ndipo unaona ya kwamba hawa wasichana wao warosi wa kwa sababu ya kukaa na hawa watu wa mji wa zao waliweza kuharibu za tabia zao Yasi ya kwamba Hata hata hakuweza kutambua mambo yaliyo mema na mambo yaliyo mabaya na unaona kupitia kwa hawa wasichana roti uzao wa roti ulikuja kuwa ni wa mobile na amarite aliozaa na wasichana wake ambayo hawakujua mema na mabaya kwa sababu ya kuangamizwa na uovu kuwa zoa wakaenda kuzaa na baba yao akazaa na akalete duniani makabila haya mawili walioweza kuwa watu waasi kabisa walioweza kuabudu sanamu za aina yote na wakaweza kuwa majaribu na wakaweza kuwa waasi na wakaweza kumwasi Mungu kabisa na wakaweza kuwa na udhiimu mkubwa na watu wa Mungu na kwa njia hii ukiangalia vile vile Ibrahimu alivyokaa ilikuwa ni tofauti kabisa sana walipokuwa wakiaka na Rotsi alipokuwa nakaa na Ibrahimu alikuwa wanaabudu Mungu katika madhabahu Mungu wa kweli hapa napale. na pale na waliweza kuishi katika hali ya ungu lakini ha, huyu Rotsi alipoamua kwenda Sodomu na Gomora biblia, biblia inasema akaambukishwa uovu huu na sasa hata kama ye mwenyewe hakushirikiana na uovu ule tunaona kizazi chake kiriweza kuzileta kuwa kikiovu zaidi akakubali watoto wake wajiunganishe na wale watu na hivyo tunaona ile hali ya kumcha Mungu ikaweza kudidimia na kwa penzo unaona yeye aliyekolewa na akawa kama kizinga kiliyonyakuliwa kutoka ndani ya moto Ukiangalia katika kitabu cha Zakaria hiyo Zakaria 3:2 Bwana aka sema akamwambia Shetani katika Sodoma na Gomora Bwana akukemee maana huyu ni kizinga kilioweza tupolewa katika uh, katika katika moto Deno hili linasema hivi katika Sodoma na ngomora hakuna mtu mwingine aliohokoka. Maana hata wasichana wanaonekana walikuja kuwa wa ovu Lakini Lot mwenyewe alikuwa kama kizinga kilioletwa moto moto. Wapendwa unaona ya kwamba katika hali hiyo alipoteza familia nzima sijui unajifundisha nini katika maisha hii ya huyu Sodoma ya Sodoma na Gomora ya huyu mtu wa Mungu usitafute mambo ya utajiri tu wa ulimwengu huu yeye anaye tamani kuwa na anaye tamani kuwa na utajiri na hasa hekima ya ulimwengu huu atalete shida katika mezari nne mezairi ni 24 23 verse 4 inasema hivi usijitabishe kupata utajiri U, wacha kutegemea akili zako we mwenyewe atamaniye faida huangamiza nyumba yake mwenyewe bali atukuyaa zawadi ataishi naye paulo akasema hivi wale wanaokuwa matajiri ya ulimwengu huu wanaingia katika mitego ya yule muovu na wengine wasio walio wakubafu wameingia katika mitego hii mzeeo hiyo ni timotheo wa kwanza pita haya Tisa. lakini we na mimi Tunataka vuta mali ya ulimwengu huu ama tunatavuta mali ya ulimwengu unaokuja. Wapendwa, Rossi alipoingia Sodomu alikuwa anataka sana kujitajirisha. lakini utajiri ule haukumfaidi, ulipoteza familia yake yote. Ndipo leo watu wanaendelea kufanya dandi kama hii. lakini unapojiunganisha na mambo ya ulimwengu huu utafail tu kama na tunafanya makosa haya haya tunaona haja ya kuishi sawa kwa ulimwengu huu badala ya kutavuta vile tunavyoweza kuishi maisha ya ulimwengu unaokuja na hivyo tunaharibu familia zetu katika kosa lile lile hasa tunapotamani sana kuwa kama roti vile alivyo kuwa. Kuendelea ni vizuri, lakini katika miji mikubwa unaona ya kwamba dhambi inazunguka watoto wetu na inawachukua kama vile watoto wa roti walivyochukuliwa na dhambi za ulimwengu. Mungu angependa tuweze kwanza tutavuta mahali pa kuishi kwa njia ile inaoweza kuletea watoto wetu nafasi ya kumwabudu mungu, mungu wa kweli. Mungu ametuahidi utajiri wa dunia inaokuja sio dunia hii. Na kwa hivyo unaona ya kwamba Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani hakuwa na chochote. Hata Ibrahimu mwenyewe aliyoehidiwa nchi ile ya Kanani hakuwa na chochote. Hata mahali ambaye angekanyaga pomaka katika kitafu cha matendo hiyo seven verse five hakupewa ulizi hata mahali pa kuweka mguu wake lakini akaambiwa uzao wake ndiyo utakao lidi lakini tunaona ya kwamba hata katika utajiri wake Ibrahimu aliweza kukaa kwa njia ya kumtukuza Mungu, akajitenga inchi yao yaka, ya, ya kule ulu ya ukaridai ili aweze kumwabudu Mungu. Ndipo unaona akaendelea kutukuza Mungu, lakini hakuweza kuchukua dunia hii kama dunia yake. Alichukua dunia hii ye ni mgeni tena msafiri, na yeye akaweza kukaa katika hali ya ugeni. Na unaona hata wakati alipokuwa nazika mke wake Sara alikuwa ni kununua ananunua cave of Mshela ili amzike mke wake. Alikuwa hana mahali na hata kizazi wa mtoto wake hakulidhiinchi ile hata mtoto wa mtoto wake ilikuja kuliziwa na generation iliyokuja nyuma. Lakini alikaa katika neno na ndipo unaona ya kwamba neno la Mungu likiahidi limeahidi maana Mungu alikuwa amemwaahidi na, na kwa sababu alikaa katika uaminivu akijua ya kwamba ye ya ni mgeni tena ye ni msafiri neno hilo lilikuja likatimia na wakawa wa uzao wake utakuja kulisi nchi ya Kanani. Yeye unaona leo yeye akaweza kuahidiwa na uzao wake na hivyo wakalizwa Uzao wake ndiyo walio riziki angalia kitabu cha galatia 3:16 Hati zilitolewa kwa Mungu na, na kwa Ibrahimu lakini zilikuja kutimizwa kwa mizazi ndipo neno linaendelea kutuambia tunapotazama dunia inaokuja. Na kujefe watoto wetu kwa ahadi hizo na tunaona mambo ya ulimwengu huu ni kama upuzi unajua siku moja kwa Mungu ni sawa na mwaka mmoja na mwaka elfu moja ni miaka kwa Mungu siku moja ni kama mwaka miaka elfu moja na mwaka moja ni sawa na mwaka siku moja kwa Mungu. Kwa hivyo Ibrahimu hata kama alienda bila kulidi kwa Mungu hata labda haikumaliza siku moja maana hakumaliza miaka arufu moja Ukiangalia e. hiyo ni katika Petro wa eight Lakini wapendwa msilisahau neno hili ya kwamba siku moja ni kama miaka 1000 na kama miaka 1000 ni kama kipuu moja Wakati mwingine hali za Mungu zinaonekana kana kwamba zinachelewa lakini zitakuja wala hazita kawi, ya Habakuku hiyo kitabu cha Habakuku 3 na hii jozi ni kwa wakati uliyoamulia na itafanya ha ha haraka kuifikiria na haiwezi kusema uongo hata kama inakawia Kwa hivyo, Ibrahimu ambaye Roth alijitenga kote baraka yake ilienderea ukiangalia contrast na roti. kizazi chake kilikwisha hapo hapo na hivyo ahadi ya Mungu ni ya kweli na Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu za eh, hapo ahidiwa Ibrahimu ikaja ikatimika kabisa ndani yake Yesu na ndio unaona ya kwamba wale ngome ambaye ni walizi pamoja na Ibrahimu ni lazima waweze kukaa na kuishi kama Ibrahimu magharachia hiyo 3:29 inasema ya kwamba na kama sisi ni nyinyi ni wa Kristo ni ya kwamba basi mmefua uzao wa Ibrahimu na uzidi sawa sawa na Ahadi kwa hivyo ulidi usioharibika ulidi kulionyoka ulidi ambaye umefu biguni kwa ajili yetu unapatikana ndani ya Yesu kwa sababu wale wenye pole wanaofuata nyao za Yesu watakalidi inji katika dunia mpya. Na kwa hivyo wale wote ambaye wanakaa katika imani ya Ibrahimu watakaa katika ulimwengu kama vile Ibrahimu alivyokaa. Aliangalia mji akaushangalia na yule aliyoutenga ni Mungu. Biblia 11:9. Na akasema uzao wako utakuja kulizi. Na Biblia inasema hivi, inasema hivi ya kwamba wote walikufa katika imani hata kama hawakupo, hawakupatiwa hizo ahadi, lakini waliziona kwa mbali. 11:13 Dunia hii tusipende, tuishi kana kwamba sisi ni wageni na wasafiri. Na dunia yetu na vingu yetu tunaoitazamia ni ile ya biguni. Ilio nzuri kuliko zote kwa agania 10 aya sita tamani nchi iliyo nzuri ya binguni na hivyo Mungu hataona haya kuita hawa watu watu wake ilio kwa maana ametutengenezea nchi iliyo nzuri wapendwa niombi langu ya kwamba nchi hii tunapoiona kwa mawazo nchi nzuri ambayo hana laielezea pale katika kitabu cha na moja anasema kisha nikaona dunia mpya na mbingu mpya maana za kwanza zimetoeka, na nikaona mji Yerusalemu mpya ukichukua kutoka biguni kwa Mungu yempambwa kama bibi harusi pambwa kwapi ya mume na nikaona mji ule nikasikia sauti ikisema masikani ya Mungu itakuwa pamoja na watu wake naye atakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wake huko hakutakuwa na huzuni hakutakuwa na kirio, hakutakuwa na, ma na maafa hakutakuwa na maombolezo Mungu anasema nisaifanye yote kuwa mapya Anasema ukiwa unataka kuwa pale ni lazima ujiandae hapa hapa mi ningependa Mungu anisaidie aniandaye nikiwa hapa hapa. Nikiwa hilo ndilo ombi lako. Ningependa uombe pamoja nami ili Mungu atuandaye tukiwa hapa. Aweke sheria zake ndani ya mioyo yetu. Aweze kutufatia nguvu za roho na ufahamu wa kulifahamu neno kwa kuwa neno litasimama. Tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya mwito mtakatifu unaotwita nao sisi tulio wa kizazi hiki cha mwisho. umetupatia kielelezo cha wakati wa Nuhu na wakati wa Sodoma. Na leo dunia hii umeiweka akiba hata na mbingu hii kwa ajili ya kuichoma na moto. Nasi tulio wenyeji wa dunia hii unatuita katika mwito mtakatifu tutoke ndani ya dunia hii. Mosi yetu yaelekezwe biguni Tuishi kana kwamba sisi ni wageni na wasafiri kama vile Ibrahimu alivyoishi hata kama aliahidiwa Kanani, aliaga bila kuiona. hivyo nasi umetuajisia na umetua um, um, umetuaahidia bingu pia na dunia mpya. Bwana hata kama tutarara kabla hatujaifikia. Tusaidie tulale tukiwa ndani yako. Bariki neno lako, bariki wote walioalisikia. Na zaidi ubariki hata na hii radio yetu ya Baguzi Global Radio na uendelee baba wa miguuni kutusaidia kuwa tayari kukutana na wewe unapokuja mara ya pili katika jina la Yesu tumeomba amen ah sana ah, Sante sana mchungaji Geoffrey Ngige katika makala muhimu kabisa makala ambayo tumekuwa naye mchungaji Geoffrey na tunakuwa naye kuanzia shiku ya Jumatatu juma mzima na tunaamini kwa ndugu mpendwa umebarikiwa katika makala haya Shanti sana kwa sababu neno hili hakika neno liitashima sana ni grfm@quicklaborer.com 213401000 358184759201